Från den 5 till den 11 oktober. Välkommen! Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa juudella 9.8.5. Kyllä, ja nyt tehdään radiohistoria, nimittäin minä aion tehdä jonkinlaisen interaktiivisen radiolähetyksen itseni kanssa, nimittäin kello tuli juuri mi minuutin yli kolme. Ja mä aion kuunnella ensi viikolla tätä, tätä lähetystä sitten livenä ja kommentoida tätä lähetystä. Eli te voitte laittaa, esimerkiksi jos laittaa Outbox-viestejä, niin te voitte laittaa viestejä itsellenne, itsellenne viikon päähän, kun te, mä luen niitä sitten ehkä sitten uudestaan. Sit tai jotain, en mä, en mä ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, Tod tod tod tod tod todella hankala, mutta juuttavaksi lähetyksen aiheena on mestarit. On pitänyt tehdä vuosikausia mestarit-levy soittaa läpi Paskiksessa kaikki biisit. Ja nyt se on vihdoinkin koittanut. On pieni, ja Tervetuloa äh, vanhat röyperiläiset tänne äh, kalasatapaan. Tässä on, mua, täs on ö, 20. 95 käydä läpi. Joka lasti, ja joka laptiassa kujetaan. Ja heti katsoki sieltä tuli! Mestari. Ja koi Ja onks mulla hyvä fiilis viikon kuluttua. Moin, mä viistin vasta vastaan vastaista viikon kuluttaa, se selviää viikon niin, Top, uudelleen. No sinnehan he jo uudella uudemman kerran menikin, mutta sitten mä Kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kysyä, kävele, tänään ylös. En kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, kävele, mitä mikä tuolta pitäisi vielä yksi tulla? Kuka sinne olikaan vielä, eikä puuttuu tästä näin? mestiksistä? Hei, hei, Hestor, ei vielä laittanut muuta. No niin, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Tämä oli kiile hiljaa vierelläni, käsi käy jossain. Siinä kaikpa Joo, eikä riittänyt. Tässä oli eka 1CD:llä 175 ja toisella on 12. Ja mä soittelen näitä eikä tarina lähtee? No niin, hyvä! Tarina lähtee! Enkä lähetä. Tuo oli nyt Rakastin. Nellil oli valmikko, 10 metriä pitkä ainakin. Hän eitinsä kanssa asu kolmannessa kerroksessa talossa naapurin. Hey, Pete on nyt menee menossa psykidellisen heti päästään kiihdyttämään tulevaisuuteen vaan Me päästään nyt nykyisyydessä tulevaisuuteen. Ylös! Jaa! Yeah! Mä pitkin ylös! Ei Nellin luokse, kun hänen niin se minusta ei pitänyt ollenkaan. Ja tarina jatkuu. Hopla! Hopla! Eikä tuo riittänyt tuosta noin. Juhuu! Rantarrekee täällä soi. Kaukiin kun mä sentun, sitä tahtoo tuuli niin rakkaisin. Siis kun ajatellaan, siis, siis tämähän oli ekat suomalaiset, jotka, jotka vetivät Stadegan täyteen. Ja kaikki laulaa! Baarrella virran! Baarrella virran! virran. Tuliko niitä kovaa? Vesi välmiin kuin vaan vaan. hyvä. No kiitos, kiitos Kiril, kiitos Kiril. Niin, tämähän myy, ties, ku, ties kuinka paljon tää levykin sitten. Vähvinna. Tämä on yksi niitä levyjä Suomessa, mitä Suomalaiset hävettää, miksi ne ovistaa tämä. Mitkä on myynyt Suomessa levystä paljon. Varmaan kaikista hävettävin on pikkukein räjähdysvaara, mutta oh, tämä pääsee varmaan top 3. Se on levy, mikä ilmestyy sitten sen viisun vuoton jälkeen, niin sekin voi olla aika lailla, aika monella, että ei helvetti. Ja tässähän ne on sitten areenalla. Ja tämä järjestetään sitten, koska tämä. Hyvää, hyvä, povee, povee, povee, povee, povee, pidä huolta, povee. pidä huolta. Pidä huolta. Niin kuin toi äh, siis apula, tai massiivisen tiedotus, tiedotuksen tilaisuuden aika tila, tila, järjesti ja sitten. Mikä. <laughs> ja mikä oli seuras? Niillä on keikka Espoossa. Aikamoinen. Pannukakko, sitä sitten seuraus. Uh. Joo, tää on tylsä. Lähtee. No lähtee hän lähtee, nyt lähtee. kyllä lähtee, näkö? Eikä paremmin kuin Tamperiellä. Au, hetki Viime hetki löi. Kokaan aikaa lahjoimaan ei käytä. Janne, kun kysyt, onko tässä mitään järkeä? No, katsotaan, jos mä, jo, Se selviää ehkä ensi viikolla, jos mä kuuntelen tämän os, os, osan lähe, äh, lähetyksen juuri silloin. Eli onko tässä mitään järkeä vastaari viikon kuluttua, jos tämän kuulet. Ei katso hei tähän sopii tähän aiheeseen vallan mainosti hetkelyä nytten ja ensi viikollekin. Lähteä, saan, Toikki toi ai, ai, ai, Pave, ja ajaa, se on Heviari, Heviari, tämä on esittely siinä Itolssissa. Uh, Vaikko se No, sekin tulee ottaa toisessa vaiheessa. Enää aikaa sulla on vain kyyneliin, katkeri Niin. Heksulta, Heks, Heks, Heksultakin Hektoriltakin tuli uusi levy. Tai tuleeko se uusi? uusi on, on, Onko vielä ilmestynyt? ei yö mukaan tulla, et sä voi nyt lausua Miten mä jaksan nyt koko tunnin tätä M Mä nyt taas? Ja ensi viikolla sitten osittain vielä sama... Jos kirjoittaisin niin nyt niin perkeleesti niin tulisiko kirkalla olemaan takaisin? Niin ei se tiedä. Ehkä ensi viikolla sitten, kun kunnellaan kun lähetystä uusintaan sitten on, me olla, olemme me, tavallaan uudestaan menneisyydessä. Silloin ehkä, ehkä kirta laskeutuu keskuteemme. Ei tiedä, ei tiedä. Mikä ihme, kun <laughs> jatsiosuus tänkin tuli, prokejatsia. No niin, kuurellaan nyt taidetta. blink, blink, plink, plink, plink, posalaitto viesti oli... Hakkautta sinullekin. Ka kaikki katsottaa torkaista mäkissua. Joka soittaa sen ja sitten Esittäisikö heksukka tämä yksi vai tuleeko muutkin mukaan? Mä veikkan, että se voisi vetää tän yksin vai. Mä en tätä paskalle. sitten tätä leviä koskaan läpi, että mitä paskiksi se on soittanut. Voisiko joku muu aloittaa siellä, niin sitten loppu saattaa tähän paikkaan? Ei vielä, okei. On täällä pappi ja tyttöjä, perverssejä, ja sotilas, joka seisoo vain ikkunassa. Se näkee taivaalla, pilviä, punaisia ja yläkerrassa. Niin, Kristus Mikkonen laittoi kysymyksen, mitä ollaan ihmetetty paskiksessa aina ja ikuisesti. Miksi vitussa tuolla levyllä on kaiken mun oksinuksen lisäksi levoton tuhkima, niinpä näin ja nimenomaan näin, ja varsinkin kun sitä ei esitä edes noimanne. Tahto rakasta, kaikin tahtorakasta. Kaikin tahtorakasta. Kaikin No niin, kuunnelas, tulee putun? Pitäkö he heksutko tämä nyt yhä, yhä yhä yksikseen? Jolle ei nyt tullut kukaan mukaan, niin sittenko se tekee sen? Joo, mä veiktaisin, mä arvasin, tämä arvasin, mä arvasin oikein hyvä. Siinä se tohisen on itkettävä, niin kuin se mies, joka tervehti hilveänä. Se menee laajeten sänkyyn ja aamusella. Kautassa, tämä pitää kuulemma kokonaan ihan pelkästään sen takia, että ne muut ääliot on hiljaidut tuolla noin sitten aikana. Tämä, tämä, tämä, tämä on jotenkin tämmöinen hermolepo, tähän näin jo tässä vaiheessa. On kaikki kannut tämmöinen ihmisiä, ja millä kaikilla on sitä mennyt. Laittaa, joo, vaan vaan toi sitä odotellaan. Se odotellaan nyt sitä. Täytyy vaan tohkin vaan tulla joskin puoli puoli puoli valle ohjelma. Kortti käytä ryssä. Kauniit rovat, hihyä hyvä. He he he. Katso rakasta kaikki, katso rakasta kaikki, katso rakasta. Kaikki katso rakasta, kaikki katso Kaikki tahtoo pakastaa, kaikki tahtoo pakastaa, kaikki tahtoo pakastaa. No onks mulla hyvä fiilis siellä, siellä ensi viikolla? Huuhuha! Vastaus tohon selviä kuluttua. kyllähän joskus HESA, HESA tulee, esimerkiksi passissa tulee uusintana enää lauantai ja sunnuntavälisen yhteen. Ja kyllähän täällä lähetyksiä kuunnellaan uusintana, mutta ei livenä uusintana. Ensimmäinen kerta varmaan radioisen historiassa. No niin, tapu, tapu. että Kirka, Paave ja Pepe piti turpaansa kiinni. Kiitos siitä. Kiitos Pascalista. Kiitos. Ole hyvä. 10.10.2014. Mitäs kello on? 15.12. Kiitos. Hyvää huomenta Suomi! Huorosti pyyhkii paskallistassa. Murkelo ahdistaa kulle niin itse asiassa itse kutakin täällä näin. Liene siksi, että toi levoiton tutkit saattoi, että Pave sovitti ja tuotti. tuhkimo, niin kai se jotain lisäroittaa ja sitten lähti No jos se sovitti, niin siinä tapauksessa. So sovittu, kun että kyllä Tinko sen teki, se vaan tuotti sen levy. Eikä levy saa viisistä, jos se olisi sitten Mutta ehkä se halus korostaa sitä paveparkkaa kukselleen niin hirveästi tuota omiin että kyllä minä, minä tingokkin mukana ole ollut. Suudelma, liipivän, vaan, miljaani, kuin varoen, Laittu, minkä saisi Hei, mullahan alkaa työvuoro nyt, eli siis viikon päästä, eli nyt, eli viikon päästä, eli milloin. Niinpä näin. Niin, jos sulla, sanotaan, että puu kaatuu, mutta kukaan ei kuule sitä, niin kaatuuko se puu silloin, vai miten se menikään, niin. Että et, jos sun työvuoros ei ala nyt, tai, tai alkaa nyt, niin alkaako se ensi viikollakin, vaikka sä et, et enää sitten, silloin ensi viikolla menisi töihin silloin, tai päinvastoin, niin jos, jos ei se nyt ala, niin ja kuitenkin ensi viikon kuluttua alkaa Niin alkoko se jo nyt sitten kuitenkin kaikesta huolimatta Pitäis pyytää filosofitteiden näin takaisin niin näin Joo eikö tämä riitä tosta noin Lähtuu sama soimaan Miks, miksi ihmeessä se nyt ei mennyt seuraava? seuraavaan? Noniin, oo, pieni hetki. Joo, joo. Ensi viikolla leikataan toi toista kohtaa pois. <tos> Läppäs kuulostaa tylsä, että mikä sitä on. Ainitaan pavea, tottakai. I'm thirsty. Pikku tuhma sanoitus. Aurinko pohtaa, ja mä istun seinoin mitä kuuntelet seuraavaksi viikonpäästä? Vartin yli kolme. Mitä pitäisikö mitä, mitä, laittaa, laitetaanko vaikka Pojat on pakuttaa paukuttua pallipiisi soimaan tällä viikon kuluttua tähän aikaan. Katsotaan, katsotaan muistanko me. Eli mä spiikkaan, nyt, mä spiikkaan tässä vaiheessa bi biisin, biisin tota ensi viikolle. Hyvät näistä herrat, tässä on tämä po Pojat on ja Ha koska Ei kun aivan taas aloitetaan tuohon hiilijäsuosun. Mä viikkaan sen uudestaan. Mikä se oikein esittikään? Se oli tota, Spekti ja Featurin Elastinen. Elastinen, eikö se ollut näin? Noni Spekti, Featurin Elastinen ja poitto poikkii! Paukuttaa pallee! Ode! No nyt se lähtee soivaan viikonkulutua. Näin kannastuksen, joka rikosut on. Sillä missä sä oot on rauha. Tässä on tehokasta työtä. Mä, mä viikkaan, mä lain... <hämmen> Jos mä saata vielä esimerkiksi tällä viikolla, niin mä voisin niinku yhdellä spiikalla hoitaa kaksi kertaa mä se lähtee soimaan. Lähtee sin vittu. Mun jaro kukka sinne. Vähän Vaikka sin mettä ja ju vettä. Oi oi oi oi oi. Vähän vähän on on vähän vähän vähän on tuumi ja kieli kuin kieli Ja se siellä laulaa. Herranen aika sentään. Ei hämme kehdota tuommoista. Ei kehota. Noniin. Kyllä. Joo, se oli niin tylsä, ettei sitä sen enempää. Nyt me ollaan päästy niinku tossa, niin tossa on kakstoista biisiä. Tollaan ek ekalla levyllä niin... Ollaan nyt siinä yksi kolmas osa soitettua sitä, eli voidaan mennä mainoksin Jakka, mä laitan tästä yhden biisin tuosta noin soimaan, niin mä oon soittanut yhden enemmän tuosta toisesta levystä, jossa on ka siis kaiken kaikkiaan 17 biisiä ja ykkös CD-llä, toisella on 12, kun mä soitan näitä Niin, kun mä aloitan uudemman kerran tällä ykkös CD-levyllä... Niin, tota, niin, sit oon, sit ei, niin sit kun mainosten jälkeen mä pystyn sen tekemään niin Feida ei tahti, hyvin hirmeä kuin Feida näin mä pystyn laittamaan molemmat ni niin sillä tavalla että kun mä lopetan aina ykkös CD:hen ja aloitan taas ykkös CD:llä mainosten jälkeen niin mä ehkä ehkä päittää. Ei kolkki helvetin mielenkiintosta. Täällä iku koko hemmetin mikä elämän nälkä. No ei paljon nälätä nytte. Kunnos vähän, mikä on? tää on? Papea? <mbs Flowers> Pizza, pie, <mits> tää? Onks tää papeja? Joo, harvasi. Pipi. Pipi. Pipi. Mikä tää on tänään? Pipi Walberg. Miksi tää mukaan muka elämän nälkä tämän kappaleen nimi? Eikä nyt mä kato nyt, nyt, nyt, nyt mä nyt mä nyt mä nyt mä nyt mä mä nyt mä mä mä se, se, mä Pääsisinkin. Pääsisinkin. Tuossa Veikka laittoi viesti. Mieleen jo, jo, noussee Juho Juntusen läppä soundista. Mestarit arenalla, mukana myös Pave Maijanen. Voi oh. nainen miehen musertaa, on voima on. Ei, nyt, nyt, nyt on niin kyllä Joo, nyt katso, nyt mä spikkasin, siis menin sinne mä menin tulevaisuuteen muutaman minuutin päähän tässä lähetyksessä. Terveisiä taas tulevaisuuteen! Niin tota viikon kuluttua ja sitten, Lärpäti, Lärpäti, Lää, lärpä, lärpä. Nosta sä mun vähän kovempaa mun volaa nyt, että jos, jos mä puhun itseni päälle, päälle viikon kuluttua, niin olisi tämä nyt hiljaa tässä kohtaa, jos, jos, jos tämä tulee ulos silloin. Eli voi olla, että se on viisi silloin soimassa, niin silloin tätä ei tule. Se on mielenkiintoista, tuleeko tämä nyt viikon kuluttua ulos vai eikö. No, se selviää sitten. Niin, niin tota noin, niin, mä siis pikkasun, muutama minuutti sitten jo, että lähtee soimaan siis toi elämän nälkäinen mutta se nyt lähtee nyt sitten mahdollista jälkeen. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa taajuudella 98,5. Mä oon käynyt Norriksella yli 40 vuotta. Ekon kerran mut Mattiin. Vuonna 69. Mä muistan sen vieläkin. ISK narreja vastaan ja me voittiin yhdeksän kolme. Fajali oli meitsille pelipaidan ja mulla oli selvä heksin numero, ihan niin kuin fajallakin. No, aika pian mä aloin vakiokalustoa matseissa. Fajalla ja mulla oli vakkari mestat. Fajan fajia oli aikoina vienyt sen sinne ja meistettiin ihan samalla mestolla fajankaan. Nyt mullakin omaski sen ikään, että mä viemassa matsiin eka kerran, on sille paitakin. Sä on 9, kipen paita ihan niin kuin mulla. Jotenkin tulee paljon siihisolakin miehellä, kuin tätä funtiä. IFK TPS perjantaina kello 18.30 Engong IFK, Altid IFK Vallankumous alkaa Komteatterissa 8. lokakuuta 2014 Tule, katso ja parane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 Radio Helsinki tarjoaa ystävillien ennakkonäytöksen J.P. Valkeapään elokuvasta He ovat painneet. Torstaina 16. lokakuuta Helsingissä. Osallistu kilpailuun osoitteessa radiohelsinki.fi ja voita liput kahdelle. Joo, niin kovaa, että sitä sattuu ihan helvetisti. Venetsian ja Toronton elokuvajuhlat valloittanut He ovat painneet teattereissa 17. lokakuuta.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 Radio ja paska listaa ja kuuntelet ehkä myöskin ensi viikolla tätä tämän speakin tässä kohtaa. Mainokset että ne ei ole samaa pituisia silloin, että ei, ei voi ehkä sitten niitä taimata. mutta siis Mähän unohdin, että vähän soitan sitten kuitenkin, en mä laita vuorotellen tässä tulemaan, vaan mä jatkan kuitenkin ykkössä edelleen, koska siinä on useampia viisi Nän on se mun yksi piikki, niin kun mä spiikkasin sen ja mä spiikkaan uudestaan, että elämän nälkä lähtee soimaan. nyt vielä soimaan, lähtee soimaan seuraavan viisin jälkeen. Ja nyt lähtee tämä viisi soimaan. Kaikki ranta näkeilemään uudemman kerran Kirkan kanssa. Jos sulla on toinen... Hei, spiikki, täällä ei ole hirveen huono lavaspiikki oikein vielä, ollaan koko uudesta? uudestaan. Ei, mitä hemmettiä tuo nyt tohon pomppas? Joo, kuudellaan. Kirka puhuu. Olkaa hiljaa, Kirka puhuu. Osta ylös. Puhu. Kyllä sen saa antaa että se oli hieno laulu. Kiitos, kyllä. Vielä kerran, ladies and gentlemen. Hyvä. Hyvä. Pertti rupes miehiä itkettää laulussaan. Niin mä ajattelin tehdä päin vastaan. Ja se lähti nyt. Kaikki mukaan.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 ja lääru penkulle koskettelemaan yhtään ketään, ainakaan itseä siellä niin. Ajattele, Kirkakin teki tämmöinen, se esitti esit esit tämän kappaleen, niin tulevaisuuteen se sekin sitten siirtyy nyt Anna aika monen vuoden Me olemme mystissä asioiden äärellä kyllä nyt. Aika, tuo lineaarinen jana. A, A, miksei tu B? Yeah, yeah. Voisi B, vai heitä vai... C kuitenkin, D D E A G H I J Tässä Katso äh, sävelys sävellys myöhemmin hänet tunnettiin CD-saloisena. <hysy> ja nykyään se on Spotify-haloinen. <hysy> Lasattot vielä mitästä tämä nyt on kirkahano hyvä ei mitään paskaa Kuulepa, ei ole ja vaikka oliskin niin joku viisi niinku ku on tehty mestarit nimellä niin sit se ei sit sit sit se mut tuske edeksi niin se vaan menee vaikka niitä jos irro paper nyt rämmi rämäkästis ventterille fotase oikein okay. kun goat the fotase lähtyksellä loppu puolella fotase ventterille foster koostore kun on olla sitä odotellaan maima huono lavaspiikki Tulossa. Joo, ei, ei, ei, ei, mitä ei, nyt tulee se mitä ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, mä ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Muiden laittomiesin, jos toi CD-haloinen onkin ensi viikolla jo klassikoläppä. Miksi se niin olisi? <läh> Niinpä. Mähän voi huudettaa itte nyt. Panisi kello nyt on? No, 25 yli. Joo. Huudetaan. Ehkä ensi viikolla huuden itseni kanssa tuossa noin sitten duettuna. Joo, tuossa oli se spiikki, tuo 5, mitä mä spiikkasin jo kaksi kertaa. Mä en jaksa enää katso, mikä se oli. Se oli juuri se tappeli. Koska se oli Pippi Walberin tuotanto. Ei siellä ollut kukaan hyvää biisiä, Tai enne ei edes uusitella. No niin, mitä nyt tapahtuu? Herranen aika sentään. Ja sitten on kerrotarinaa lähimenneisyydestä. Mä lähimenneisyyttä, lähimenneisyyttä, lähimenneisyyttä. tää on myöskin lähitulevaista Ei Mitä on lähimenneisyyttä enää ole? Törmäläiskorsterissa eli tarina alkaa niin, että tämä, sillä menee lujaa, menee, menee, menee, menee, menee, menee lujaa, lujaa. tämä toistaiseksi paskin ei eiköhän uudestaan. Muhtaasti. hilja! ollaan hiljaa. Istukaa salas. tai ei nyt niin lähipenneisyydestä ole tuolta 60-luvun alusta jossa kolme jomioria seikkaa eli ja tarina onkaan niin, että tämä tämä tässä sivellä jää. kun se lähti niin joutui on viisi nimeltään Kirka PP Pave ja Mä ha -ha -ha. Niin kerralla rommin Anna yle liikuin toisemmin Pera riisui rinsikas kaijan Päkisin joku muista aikaisen viestin Istukaa sala kuari sanoi vasta lausena Nousta sylös! No nouskaa sitten! Hyöpäntäin varjata kaijan Pera silloin oli kuus sovista Paina jäinen jäi rinsikoista Armet jäi myös noissa olla ja saisit kuulla mitä tein Mä, Mä peppi Viperin silloin kuulla, tee, Mä kirkan kunniaan silloin Muskin uskaisin huulin paven poske. Kuinka, paljon, kuinka torhaan, nyt pelottaa kyllä ihan riittävästi tässä muutenkin Nolla kaks, jo kello käy Ja asemalla muita ei nää Tididididi Täyö nyt ollaan vaan Hekkaillaan, pappa pappa okay. Ja CD kakkosessa ollaan nytte kutos biisissä Ja nyt on kakstois ja kello tulee puola Olemme aikataulussa, olemme aikataulussa Me en tiedä mikä tilanne on ensi viikolla Hei, oot sä arska ensi viikolla aikataulussa Elikkä tällä viikolla kun sä kuuntelet tämän Okei okay. Miisinhän toi Kirka teki sitten sen jälkeen, kun se yryhtyi hevikirkaksi ja sanoi, että ei ikinä, että me ei ikinä lähde enää Euroviisun. Meni vuosi ja kirkka Euroviisuissa hengaillaan kappaleilla. Kirka sanoi, että miksi hän hevailun, että kun mä sanon apurahoja. Leviin tekemisen. No sitä rokkia esitetään sillä lailla kyllä no, uskottavaa. ollaan Nyt tuota noin. en tiedä, en tiedä voisin katsoa levy kannesta, että mikä viisi lähtee soimaan, mutta en vitsistä tehdä. Kuunnellaan, mikä tulee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, kun lähtee, lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä lähtee, mikä Mä, yrittän. Mä, yrittän. Mä Hmm, tämä on mystinen. En en En, en, unta, en, unta, en unta. Piti arvi, se arvata. Varotan, kohta lähtee levoton tuhkimo. Sen verran mä tuossa luntasin. Sitten mä, tässä on nyt ei lue ollenkaan, että kuka esittää mitäkin. Muistaakseni neuvottoman tuhkimon esittää Pivi Mojonin. Pivi Tää nyt ei taas, ei, ei nyt, ei, ei, ei, ei, tuo. tuossa on Vesematti Loiria toivotaan, ja ihmispakka kuulijoille. Niin joo, sitten kun vain elämäällä vilmestyy, niin jotain siihen liittyvää toimintaa on kyllä luvassa. Ja joo, Vesematti vo voisi tehdä tämmöisen niin Mestari levy, tai lähetyksen. Täällä ei käytä vaan vifi-valkoinen, se on kyllä niin vaan niin tylsää. Sai kyllä... Kiittää onnea, että pääs tuohon porukkaan mukaan. Että, tai, tai eihän tuossa ollut kuin itse asiassa todellisuudessa että Hector ja Kirka. Pave ja Pepe oli jämä jätkiä. No niin! Juhuu! Kotasee nyt oikein hyvällä. Ja, ja Paave! Ja Paave! Tulisiko nää muut messiin? Kestä se verran pitkään tämä biisi voisi olla? Salavilkaiset itseäsi peiliin. Siis jossain vaiheessa siis tämä Noimani kävi jollain lavalla pyörähtämässä. Mä olin sitä, ei kuitenkaan se. Ei edes Noimani suostunut mukaan tänään. Se oli aika Michael laittoi viestin, ei taia tulla alataloutessa, Antti Vescoita no ei taia tulla, kun ottaa pelkästään mestarit areenalla levyä. ei mitään muuta. Taivas, Tätä on vuosikausia, pitää nyt tehdä tää. Mestarit spessu. Noniin. Hei! Ja elämä on helppo silloin kun on nave, josta pitääkin. Ei tarvitsa mennä nukkumaan nuksistuakseen. Ari, tuu mukaan he, ensi viikolla. Hei, mä kuulen seuraavaksi. Oh, no niin, hyvä! Päivästä päivään, tieraiden... Ja viikosta viikkoa, ensi viikolla taas tosiaan. Päivättä päivään, revo me kivo tekee. Itse tämä varsity. Cracklight, tää on kyllä Paskalistakin taas olla erittäin kauhea löydös. Jos... Niin tämä on. Murkila aloitti melkoista settiä ja joku on vielä maksanut, että pääsee areenalle kuuntelemaan tätä. No enpä nyt laukeen kiinnosta, että laitteesta pääsee. Ilan on kaikille! Joo, antaa, Pave nyt. Joo, Pave, Pave vetää se Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pave Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pivi. Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, levyä Pave, tule rajusti. Tästä Tässä kohdassa voin kehottaa kravattiryhmää jo hieman löysäämään. Huhu! Ehkä ylänappi auki. Jees! Paita pois! Koska kuten tuon Yl... alkupuolella jo huomautimme, että myöskin kuulemme laulamaan tänään. Sitä voidaan muun muassa tän kappaleen tän laulun aikana kokeilla siellä loppupuolella. Okei! Ollais me valmiita? Olaa! Joo! Aloita nyt! Aloita, aloita ihmeessä! Aloitapa viruuttas! Tässä alkaa ihan jo jymmettää. Joo, joo, oh, ehkä huonoin lavaspiikki, ehkä huonoin lavaspiikki tasuudestaan. Sitten kelataan tuonne loppuun asti, jos jossain tulee yhteislaulua. Hei, kelaa. Humppa, humppa, no paa saasta, kiitos. Piks, pik, pik. Tuosta tuli viesti, koska on leidit lauteella tuon Ne on tehnyt jonkun live sitä me, me ollaan kyllä joskus paskiksista, mutta sitä ei levyä ettei, ei, ei kyllä enää ole tuolla Onneksi. Tässä kohdassa voi kehottaa kravattiryhmää jo hieman löysäämään. Ehkä ylänappi auki, koska kuten tuolla alkupuolella jo huomautimme, me myöskin tulemme laulamaan tänään. Tohto, tuli viesti. Ei, ei muuta kuin kravatit otsa ja mahaa ulos. Nää jo. Sitä voidaan muun muassa tämän kappaleen tämän laulun aikana kokeilla siihen loppupuolella. Ja sitten laittoi viesti vielä tähän näissä verrattuna, kun tuli ekaa kertaa, niin siellä keikalla alkoi vaan ihan tajuton irrottelu, kun vähän kravattiakin jo kehotuksessa löysätään. Siellä on ihan vähän mieletön mennäkin siihen ihan kybällä. Olas... Ja mos mos mos has. Valmiita. Eoo, eoo, au, au, au, au, au, au, au, Tää voisi voin että jättää loppuun, mutta voisi hä häippäänsä tän aikana. Tulee sen verran pitkä. loppuun, no niin, se nyt... Mennään siellä lop loppuun, kun se vaikuttaa tulee sitä yhteislaulua toivottavasti. Noniin, tuonne onks nytte? Ohohohohoho. Oho, oho. Joo, se oli tos vähän aikaisemmin varmaan. No niin. Kutsusta. Okei, Nonin. onko äänet avattu? Ani Ah niin, mukaan viikon kuluttua. Nappi avattu täältä, kravatti vähän löysemmällä. <laughs> hyvä, hyvä. Okei, kokeillaan. kokkeella kokeillaan, kokeillaanpa kudetta. Kokeillaan, kokeillaan. Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Tuossa posa laittoi, että ensi viikolla otan kravatin mukaan, ja Mad Mike laittoi viestiä, että maailmanlopun menikin, kun ylänappi aukeaa, ja sitten Lars haluaa kokonaan perkele, krakakin jo pois, biisi on oikeasti kova, ei, ja sitten vastaus kysymyksen ja pelataan, en lähtisi, en lähe, en perkele, en lähe. Ja Larslo on lähdössä. Ja mä Macki Kravatti on lausetty. Iso J. Muspi, muspitissä mentiin niitä rullatuolien kumit kirskuun ja tekarit lentäliin. Vetskarit auki. Fleksaa, fleksaa. Ei hiitto uh. rajoa on rajuomenoa <laughs> näin on. Uh. Lähtää apua, Pavel opetti kappale. Paras... <laughs> hyvä homma, hyvä, hyvä homma. Kannattaa taputtaa Pavel lopetti Joku syy taputtaa. Täällä on taas jotain tarjota. Mä veikkaan, että on Pippi Walperikot, mutta tää ei sano mulle mitään. Mikästä on nimi tämä? on ehkä hakka... Merimies on kappaleen nimi. Kudellaas. Noniin, aloittaa siis joku. Kuka sieltä nyt aloittaakaan? Nyt katsoa. Siellä oli taas siellä ja kerran. Helvetin tylsä piisi ei, ei kun mikä mitään havaintoa mistä Ja ei eiköhän sieltä olla PP sitten jossain vaiheessa olla olemaan. Kiitoksia, vaat P.P. Wildberg, P.P. Wildberg. Käytä myös kaikki tälle Kaik Kädet ylös, noustais ylös, ei nyt ei noustu ylös, vaan kädet ylös. Hyvät, nyt on kaikki ylös. Nyt kaikki, muna ylös kaikki ylös. Ylös, ylös, ylös. Kirjoittakaa tämä ylös. Nyt ylös. Kädet ylös kaikki tälle. Kaikki! Luokses leijan, jonka lähetin. On vuosikäys mitä miettinyt, vitu, mille vitun keskipenkille se kehottaa estomaan. niin tämä on mystisiä hänen sanotuksensa. Siinä tehdään yliopistossa teemme väitöskirjoja ja Pave-sanotuksista, ne on niin korkealentoisia. Ja pelaittua, että Pave ei varmaan ikinä ole sukeltanut mitään helmiä, vaikka pohjattavat kovaan. Kristus Mikkonen mietti, onko se keskipenkille. Ja tämä seuraava kappale josta on omistettu Pierulle. Eli leijat. Joo, Bad on aika paljon muutenkin laittanut kädet ylös. Joo, menkääpäs pankkiin tähän näin ja laulekaa. Pikatkaa biisin mukana. Kädet ylös! Hyvin menee! Kierkä heittää livenä ylös ylösöneissä. Ajattele, kun kaikki piereskelee samaan aikaan siellä areenassa. Ei ollut edes ulko-ulkokeikka, niin aikamoinen döfis. Tanssat kaikki lukijan nyt näin Joo, eikä ettei nyt riitä. Nyt pitää mennä mainoksiin. Onneksi. Jatketaan kohta. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 101,5 eli taajuudella 98,5. Tere taas kaikki ja tervetuloa jälleen vironkielen kielen kurssille. Tänään opettelemme Tallinnan matkaa ja tuik tärkeitä lauseen varsia. Hei! Tere! Mistä päin löytyy Massimo Dutin myymälä? Kussunasta! Te ja Massimo Dutti kaupluse. Onko teillä suurempaa kokoa tästä mallista? Kas teillä on suuremma suurus sellest modelist. Entä vielä tätäkin suurempaa? Järsku leiduu suurem suurus. Näkemiin, kiitos. Suur tänu, näkemist. Monipuolinen tallina. mukavan merimatkan päässä. Heckerlain, nimestä huolimatta suomalainen. Puhelin on läsnä arjessa.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 Joka maanataan kolmesta kuuteen, DJ Bunuel. Musiikki tulee leveällä lastilla ja läppäkin on suht maanantaisin sen kolmesta kuuteen, DJ Bunuel Rödy Helsingissä. Kyllä. Seuraavat asiat ovat liian isoja. Talot, autot, rekat, lihavat ihmiset, pizzapalat, kadut, kalakaupuen ulkopuolella olevat kalat, avokaadot, mainoskyltit, puisto, osa kahvikupeista, osa koirista, postilaatikot. Hyvä. Supernaivi, ryhmäteatterissa 6. Joo. lokakuuta alkaen. Ja, ja, ja. Liput myynnissä nyt. Entäs toisinpäin? Uusi lista. Pieniltä tuntuvat seuraavat asiat. Parkkipaikat, Osa koirista, osa banaaneista, suklaapatukat, se lusikka, jonka sain sen jatskiannoksen mukana. Sitten vielä asiat, jotka saivat... Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuunteletaan Radio Helsinkiä, taajuudella 98,5. Mä en Lupaan tunne sen. Sinä oli piipivalle. Ja tässä on sitten Histor. Hei, no nyt kuuluu mun ääni. Hyvä. Oh, oh, oh. Joo, ja kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, kuulo, Oh, oh! Come on, on, the where on. Hurjaa revittelyä, hurjaa revittelyä Pakko kommentoida tähän väliin Toi Leijet-kappaleen aikana jepälaittoi viisi Tämä on paras biisi, mitä Laktoisinteloidaan siis on ikinä tehty Näinpä näin Mä No herääpä sinä kuule Meillä ei ole kuule aikaa sun her olla sun herätyskellona tässä näin Mikäs täältä nyt lähti soimaan? Tuuleta 60-luvun Tojasi aika voittopuolisesti käännös biiseihin ja tarvittiin hyviä kääntäjiä ja heitä noin silloin alkoi näkyä. Yksi heistä, ehkä merkittävin, poistui joukostamme äskettäin, tänä syksynä. Mies, joka teki lukemattomia ja tekstejä, yleensäkin unottamatonta viidettä ja niin monen tänä iltanakin kuuntavan laulun sanat. Muun muassa tämä seuraavan Bob Dylanin kappaleen hän käänsi jopa kolmeen kertaan ennen kuin oli tyytyväinen. Niin se käänsi aika monen kertaa, sitten vaikka heti kun mä sain fyrkka, niin sitten se käänsi. Tämä on niistä hänen luvallaan yhdistelmä. tuuletka vastauksia saan kaikki muistamme lämmölle Pertsa Riposta tänä iltalla. Krohti. Eikä, eikä rokkaan, eikä ruveta, eikä ruveta, eikä ruveta. Joo, ne vittää erpo viesti nyt sventerillä fotassa <tos> ja japeleit. <tos> hei, hei, Ah, no Ari älä nauda aikaisemmin tulevaisuudessa. Tosiaankin tämä lähetys kuunnellaan ensi viikolla uudestaan niin, että minä livenä silloin kommentoin. Eli siis ei tule uusintana, vaan sitten ihan livenä lähetys tulee, mutta tulee myös se uusinta samalla kertaa. En mä jaksa näin selittää samaa asiaa. Mutta nyt Japalaitto viesti. Römäkkästi Svinterillä, Futacee, Hölörämpisis Möpö, Röpö. Ei kun... Otetaan. Römäkkästi Svinterillä, fu Futacee, Hölörämpisis Möpö, Möpö, Lotteilla, että Jumala jumalliitte nyt Poonto P. Wild. Mitä tässä muuta kuin eiköhän pannaa? Rämäkkäästi Sventerillä potaise, ei oikein kunnolla ja nyt lähti! Ai ai ai ai ai, se toimii aina! Mitäs tässä muuta kun eiköhän panna? Rämäkkäästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti! <laughs> ja voi jumalauta mitä PowerPoint-esityksenne tuolla lavalla pitää. Ja Kristus Mikko laittoi mahtava speak Hectorille. Hän on ammatiltansa sotilas, hän aina taistelee, hän on onnellinen työssään. Taas. Hän tuhoaa ja tappaa silti aina. No joo, eikä se ole siinä niin? Tossa aas vetäsee Föttesi lanttoriin lähtee ja Lars laittoi uudestaan ja Murkila laittoi hajoon. Lars jo ja uudestaan ja Matt Mike lisää ja Lars vielä kerran. Ja iso jee, minullakin lähti. Matt Mike laittoi tätä lähetys! Ja Pet laittoi. Oh, oh, spikki, spikki. Ja Ristus mikä, meno, Ristus, mikä meno laittoi Pet. Ja meno on kun Moukari häkissä perkelee Lars laittoi. Jo, eh, oh, oh, oh, oh, oh. Ehkä, me, ehkä me otetaan toi vielä uudestaan. Katsotaan, opetelkaa tuohon vai eikö. Sotetaan se ensi viikolla ainakin uudestaan. Mutta but, but. Do you have to take Saa care? Take care! Hey, we take care! Woohoo! We take care! Take care! You can take care. You can take care. There are no clear police Joo, otetaan kohta speak uudestaan. Puhtaasti. Onks tää nyt taas jotain B.B. täällä näin? Katotaan. Sinua. <laughs> ottaa sitä helvetissä! Eiköhän panna Ei. römäkkäästi Sventerillä potaisee oikein kunnolla ja nyt lähtee! Kyllä näin on, no, joo. Miten toi B.B. voi olla noin unettava? Mutta paverokka! Paverok! Miten mä ehdin noin kaikki biisit? Saa liikkua! Ei ole ilkeitä järjestysmiehiä eikä ilkeitä poliiseja tukivassa teitä, kommentamassa ja kieltämässä, saa liikkua! Joo, jatketaan tosta, jatketaan tosta kohta! Meillä on vielä ykköslevyyn toi. Katsotaan toi kakoslevy tuossa, mitä se on, niin se, se koko loppuu siihen, niin kannattaa meinkin lopettaa siihen sitten. On nimittäin ei niin hurja meno tuolla toisella levyllä. Tää on vähän seisteisempää tässä näin. No kuka tuolla nyt? Kyynel vieri. <tö> Kyynel <Kirkalaula. tö> no. Se verran nyt yritetään kuunnella, että päästään nyt selville, että kuka, kuka nyt meitä tu tuolla kyllästyttää. Ei voi. Mä oon Hector? Ei oo piippi tällä kertaa. Ei voi aina olla Pepe. Onko sulla joskus. Pahve perkele! Oon! Oho jatka, jatka, jatka! joka kärsii Aamla. PAU PAU! Albu siellä jopa, jopa eläkseen sen tarvii Ja tuista PAU PAU! Vielä rakentaa missä kotimaahan maahan sortuu Koita HÄ HÄ Siitä lohkaitaan, jossa päätös Sillä jokainen joka apua saa Missä kysy, missä on Vantaa? Missä on Vantaa? Kristus Mikkonen kysyy Peltonen pidä huoltamiestä, jotka kärsii tästä taitomassa paskassa Minä pidäin, minä pidäin! Pau, pau! Sitä joskus tajumme antaa Tajumme santaa Pidä huolta Pau, pau! Ja nyt nyt saa liikkua, murkailu kysyi aikaisemmin on istuttu kusisukassa todennäköisesti Luonossa se suhtahuolta pitää Pidät niin, pau, pau! Ette, muista vanhukset ei kuulu vanhan kotiin No minne ne sitten kuuluu kadulle elämään yksin Nimenomaan tätä minä olen sanonut kuinka monta kertaa Vanhan koti tyhjennetään Painukaa kadulle sitä Miksi, miksi ihmeessä kun paave? Nyt tähän on sitä mieltä teette vanhukset Ikävä kyllä teette kuulu vanhan kotiin Tulkaa toimeen keskenään ja siellä hyvästi Säätöksissä Niistä voima itää Muista Pau Ei kuulu on nähty pelkästäs viikettössä paikassa Joo me pidetään joskus spiikkilähtössä Suorukaiset pyydetään. Mä oon miettinyt, mä voisin pitää joskus pelkästään lähetyksen, missä tulee nousta ylös. Katotaan mitä mieltä on johton henkilökunta siitä, niin sitä pitää ehkä kysyä jo etukäteen. Pepeos on me Tom Jorktolla unetuksella näin on. Nyt tulee se olla. Tuolla meikä joraa. Tämäkin sillä alkaa kuin. Tahustaa. Noin, toi ykkösen on tyytyvä. Kietetään kappaleeseen, kun jokainen. Joka apua saa sitä, saa. sitä joskus, tajumme santaa. Tajumme santaa! Joka apua saa santaa! No niin, napitauki! Pääupää! kravati että raivotit otsan. huolta pitää. kiinni! Teut, voi Sanunnet, Muistakaa hei kuulu. jo vanhukset heitetään heivattava ulos vanan Ja sitten ei myöskään sairaat ei kuulu sairaaloihin eikä koululaiset kouluihin. Jokainen. eikä minä tälle työpaikalle, Minä lähen jo justiinsa. Ja seuraavaksi tulee viho viimeinen kappale, se on Venäjää. Da-da-da-da, kyllä, kyllä. Nyt, se kotasee, se Paveikulu, radio. Kyllä! Minä lähden tästä suun jälkeen, suunta on Vantaa! Huu! Läpy, läpy tapu, tapu! Oho, uh -huh. se kyllä tuotas Sventerillä oikein jy, se, oikein kutasee. Sillä lailla sananpa minä, että joppa kutasee. No niin, ja se oli terveisiä ja kiitoksia ja ensi viikkoonkin hyvästi. Ensi viikolla minä sanon tässä no. kohtaa kaikille kuunteleittain hyvästi. Ja se oli sitten tässä näin ja naadaa tähän loppuun. Ja minä sanon tschötsöneytöttö. Nyt lähtee että... semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa ja oikein lujaa No nyt, nyt, nyt, sorry, mä nyt tulee puhtaasti. Kiitoksia, hyvästi. Tämä lähetys oli tässä näin. Anteeksi, mestarit. Viimeinen biisi. Nyt lähtee semmonen laulu, minkä teidän pitääkin laulaa ja oikein lujaa. Okei! I'm gonna make you